Buenos giorni. Good morning. Oje. Good morning to you. Mirëmjes, Blendi. Mirëmjes, Erit. Mirëmjes, Altini. Hello, Mirëmjes, Olta. Mirëmjes, Gjett Lori, edhe Mistana. Mirëmjes, Altin, Olta dhe Lori. Ç'kem? Mirëmjes. Si jeni? Gati për kryenin e mëngjesit? Gati. Data është 2 shtator, mëngjes dashur, më jeni ardhur në program edhe për ditën e sotme, ne jemi këtu sërish në studion mm -hmm. e Klap FM në 104 edhe në ekranin e Klap TV-s bashkë me çunat e gocat. Kë një program gjeshtojmë lajme. Gjëra shumë interesante. Me me vërtet ë um, ka ndodhur studimën kërmë. Po, mm -hmm. jo, janë të po shikoj një herë më shumo që uh, ishte raportuar edhe tek uh, Balkan Insight. Që nga sa tabela. ë um, Duhet të ishin si tavlla, e thon si tavllat lashta që mm -hmm. janë gjetur në 79-ën nga um, arkeologu Fatos Tartari në Durrës në varrin e një gruaje aristokrate. Po, oh. dhe ishin të zhytur në një tip mushthi i vërë, diçka domethënë që kishin mbietur lashtisë, zakonisht dylli, to ishin okay, në dyll dyl, brenda dhe kishin të shkruana gjëra, se shkruanin mbi dyll ata, mbanin shënimet. Mm -hmm. Po zakonisht dylli deri mbas 2000 vjetësh domethënë, sepse ato janë në të shekullit të, diku aty nga nga a 2 vjet, a 2 shekuj para, a 2 shekuj pas, seriozisht, po gjithsesi larg. Mm -hmm. Dhe um, dylli duhet të ishte shkërmoçur dhe thërrmuar. Por për shkak se ka qenë te ky lëngu, kanë ruajtur ato lagështinëve dhe kanë ruajtur ato që janë shkruar. Kështu që ti mund të lexosh se çfarë kanë shkruar ata. Ç'është gjë wow, rraum për wow. shënimet, pritshmë, po them jo se jo tek dhëndra ato. Ne e dini se çfarë shkruajtën. Ne kemi këto shkrime? Po, i kemi këto shkrime. Ua. Kështu wow. që shi shi sot në klubin e mësgjisit mes të tjerave, po, edhe pa. Lendon sekrete. Arkeologji, por por shumë e rëndësishme ajo për rolin e gruas, se ishte varri një gruaje. Çu bënte ajo? Zborim në durës të kur Po këthejmë i mas fakt të lyurin e mëgjesit Mi qda shëri përshëndesim um, Ka dhe shumë muzik të minë dhe tjere, tjere tjere tjere Por këto gjëra dhe zakon shme të mëgjesit Duen bërë ashtusish Duen bërë 7 e 2 minuta We are broken by others But we mend ourselves We take on I don't think it helps If every fool wore a crown I would be a king and not a clown His love can be ooh, Closer than our hands and our feet But it's lost on me Konga e ditës në klubin e mëngjesit. True, but even when i run it's like i can't get over you over you Konga e ditës. So give me all the sanday Give me all the sanday that will make you Just like i'd die in the whole thing Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM, e Fem gjat klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst Këngaj ditës dhe e më rintuaj në 06-89-207-222 Mese është dërgu e si i parë, fiton një dëratë Këngaj ditës, midhës orës 7-10 në klubin e mëgjesit në klab FM në një 100.4 <tër> <tër> 78 minuta da një në klubin e mëgjesit, mi qita shërë mi që të keni ardur që të qitë përshëndesim është dite martë, asë pak të tërës Ka filluar shiu për jashta, në um, tësa pika për bini, më filluar në uh, gjemimet, uh, vetëtimat që më brëm Duk e sikur do të ketë një rënjë të ndjeshme të temperaturave e, e nga, nga njëzot dhe gradë ja. mm. Ka më shqyfin, a, sa shkon? 19 Tani? Po, sot njëzot Po me lartë po, të lart sot, sa do jetë temperaturave maksima Ka më shqyfin që që qëndron mm. po, në me mes të 20-21 20-21 20-21? A e dhishtë e përte të... Kemi një rënjë prej 30-40 gradës Mund të qo kjo një rënjë drastike, zotri? Po, drastike Drastike, po Tanë, a ndryshimi mh. është drastik. Unë tani un ta, un ta kam uh, 23. Jo, 18, më fal. Do tani u b aktualist. U përditcua po. Mm -hmm. uh -huh. 18, shumica e shiut e të mbuluar me rre. Do të ket shi, pra. Po, flasim për Tiranën. Uhum. Mm -hmm. Dhe me sa po shohon këtu Blendini, temperatura maksimale do të shkojë 22 gradë rreth orës 12. Wow. Nga dreka. 22 gradë, nuk më rënje. Jo. Wow. Shumë kësh. Unë jam. Oh, po. po mua më shkon 24. Sa të shkon ty mi? 24. Mua no, no, më shkon, e disa a, më shkon. Po të bën me Hatolde. Ajo, sepse po, unë um, nuk kam sordalejo akoma këtë gjë. Po lezej të dielën unë. Po lezej që më shkon 27, por sot të dielën. Jo, sot është e martë. E di për atë, po. E kam për tani për, për momentin, mëspi, por orët e ditës, për shkak. 24 më e larta dhe 17 më ulta. Ku thot mëre, mëre. Kush mëre, aja mëre. Nesër. Okej, okay, do të, domethënë ndryshoj motin. Mundajojm që filloi vjeshta. Topa. Mundajojm se po ndodhet teknikisht po e bëri domethënë gjithçka. Laimet e mira do të ketë për fundjavën, a? Laimet e mira do të ketë, por laimet e këqija do të ketë për dimrin. Do të shënçarë të folëti dimrin me i ftot. Dimrin me i ftot tash njëjtëvon. I gjithë vitin. Evropa, shikoj atë Euronews. Janar vetëm të fundit nuk pati. Po janar, janar, e, keni parë sikur në mm. aeroportet që jo? 6 oh, ditë në Gjermani nuk ka lëvizur as një avion. Se yjet e ha ti këtu në mes dhe E këtë qoshen tëndet të këndëshbete të brotë një, një, një, ja, një farë më njërë <të> Po qiste si um, Kasa gjera sot në program Kan dodo gjatë fundjavës Vjedhja më e mabë Spektakular E fotove nudo Të, të yjeve Të kinemas uh. Hollywoodiane Po vre Po, këti gjurë për të? Po, kam gjurë Këtë apëton Jennifer Lawrence dje Jennifer, Jennifer Lawrence për është njërë nga viktimat Njërë nga viktimat dhe, dhe Do të parnojmë Unë pash një kater foto po. Ishtë tajlë me trupi Pe një kater foto Po, në zi i gje I kërkove i gje dhe vërda Po, kater i kam E dhe po, i ruajta se do zhdukën ato ta, E di, por uh, sepse, sepse Jennifer Lawrence ka Deklaruar, avokatët e saj kanë Deklaruar që do të Do të hevi, hevi në gjyqë mm -hmm. Njëri që i postonë Apo shikon. Oh, no, Apo i riposton. Ai shikon. Apo i riposton. Është vërtet, ai i riposton. Kush i ka le të mbaj për vete? Kush i ka do të i mbaj për vete? Ose? Po. Po. As un kam bëshë bën ças me WhatsApp nuk duën dërguar. Jo, jo, asnjë as inform, po. Këshëruaj. Mos e lër, mos e lër të bírë ndërdor të alpin. Ja mberta hakerat sot të tmeshën. Ës është, është, është njëra nga këto gjërat. Tani s'ke kujruar <coughs> fotot. E kanë bëtall. Laptopi kishte. Nuk di, uh, nuk dië tamam se si kanë ndodhur. Kishin një dyshim që mund të kishte ndodhur një kutionda që kishin uh, një security në këto këto çan këto ret, po thënë mm. teknologjikë që shkojnë gjithë fotot atje dhe ruajnë, si mos i umbash kur të mbete telefonike ta. atje. Tani atje mund fusin duarta tipa që janë zot ta bëjnë këtë. Edhe merren vetëm me këtë. Edhe merren me këto apo? Do kanë pranë 10 m duket, ha? 10 njerëz. Po kanë qendur shumë. Shumë shumë gocat një orë. Shumica goca ishin, po? Goca, goca. Mm. Ëh. Uh, foto nudo, foto personale, foto me Video content. Madje. Uh, po themi erotik të aktoreve të mëdha ja të Hollywoodit që ua kanë marrë nga ka kompjuterit dhe i kanë shpërndarë. I kanë i kishin lëshuar në Fortune, në në një link atje mm -hmm. që quajë master list, po lezoja për këtë. Dhe kërcënimi është i hapur që kush i merr, kush i reposton pushish për ndarje do të ketë probleme ligjore dhe ata e kanë në fuqi ligjore po themi avokatët e fortë për të për të hetur njëri që nxorit Scarlet Johansen 2 po, vjet më pa. parë mm -hmm. 10 vjet burr për ato 10 vjet po ishte tipe atë Oh my god 2 vjet burg kështu që e marrin shumë seriozisht këtë është një lloj thonë ata Shkeria dhunimi seksual siç po Nuk. Së të merr një GTA ta nxjerr pastaj në në bën publike, po, ndërkohë që ajo është vetëm e jotja. Po, Adriana Grande kishte nxjerr një to. koment ku thoshte se "Bravo you girls" apo ishte ndonjëra prej atyre, nuk e di ndoshta, sjam si i sakt për identitetin e vajzës, por ishte mm -hmm. shumë e turfëlluar edhe ajo, në që thoshte se "Bravo you girls" edhe që i pat i kanë bërë në shpinën time me burrin shumë vjet më parë, por unë i kisha fshirë atë, kjo ishte buqra. Që këto ishin foto të të bëra delete, domethënë, mm -hmm. dhe ato janë fshirë ata anë do të thonë që futen futen, nuk e di. Donjëherë edhe në gjëra që ti mendon se i ke fshirë për gjithmonë, për shembull, ëh edhe hard drive-e që jam fshirë, por nuk e di se çfarë. Historia. Jo. Ësht dikush që mundi këtë. Mundi nxjerrin, i nxjerrin, i nxjerrin. Kujdes. Kujdes, kujdes me këto. Kujdes. Kujdes me çfarë shkrep kam vështirë nën. Okej. Ëm shkojmë tek, çfarë do bëjmë do anëpresim? Pa. Me një hapësirë të shkurtër. Po funsi një këngë s'fut një këngë nga Rebecca Ferguson, a zgjo se mir. Hey hop. Hey hop. Selo. Ezi <laughs> <laughs> impact. Eu m-am pëlchen că o. Thank you. Thank you. centers across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Oh mm -hmm. yeah. Mjeshtri mm -hmm. Jan Luqrubin MC trimethyl dash ush edhe 20 minuta në këto momente është koha për uh, të folur pak për atë që do jetë edhe tema e bisedës, tema e bisedës. Këndojmë ti shkënjë ditës. Ja një pyetje <gibin> e ditës, nëse mund ta quajmë. Kështu që të vini veten në njërën nga këto situatë ato na hipotetike Dhe do mendoni si kur të kishit falas për dy vjet mm -hmm. Shërbimin Falas për dy vjet shërbimin Do të zgjidnit që të kishit një shef Kuzhine personal mm -hmm. oh. Që ty gatuaj <laughs> gjithë vaktet Edhe të zemrat Një gjithë pëto Apo do donin që të kishit një trajner mm -hmm. Fizik Personale personal. Që tjetë një trajnera apo trajnere Një shefa apo një shefe mm -hmm. Si pas zgjedje stuaj Gusto stuaj Po Dhe uh, me po, dhe imaginoni që dy situatët janë Në mënyri të barabart Përra Jo shësën dhe, Anë dhej. profesionale mm -hmm. po Shefi guzhinës Dhe duha me ndosht shefi guzhinës të knaqë barkun Po jo vetëm ajo se ushimi është pjeset që një të ishëndetshëm Edhe të është të në kilet Po mund më vetë të i paksoj ti le. Ose mund ti paksoj. Qoftë është, po. Një dietë të kontrolluar. Një dietë të kontrolluar ti thua të mbosh këtë gjëra, se shumë shpesh është nga që s'kontrollojmë vetë ne, që vdonë në gjell veten në kuzhinën dhe atë mbajmë shumë. Kështu që, ehm, nga nga një ran shefi mund të jetë shumë i rëncihshëm për shëndetin. Mund të shkosh edhe në atë kthesen e teatrit tuaj më bëur tatu, domethënë shumë. Vetëm gjëra të mira, vetëm gjëra të mira edhe edhe mund ta mundet vet ta psosh. Da në ti do pasaj kje trejnirin personal që mund të cilën në form Por që edhe ja do djers Do edhe Sakrifica Me ndoha një vetës Do vetësht, mund Dilema ashe qartë Ta njës unë e para Njës e tjeri Jebjeri Unë do zgjidja mm -hmm. Dikës që të kujdesaj për fizikun tim Do me dhe në trejnirin personal Trejnirin personal Jo no. shëf Po shëfin e guzhinës e kam në shpik Që që në mjafton Që do zgjidja pjesën e dytë Që nuk e kam Okej okay. Po më në tregon çfarë nisi ato boni shërbimi. Po mami im gatuan shumë gjë që nuk dua ta ndryshoj atë pjesë. Deri kur ë kur e ke një njerëz që merret vetëm me anën tonë fizike mm. dhe të përkushtohet vetëm ty në këtë pjesë, nuk të duhet shkosh në një palestër ku janë shumë njerëz, ju duhet ë uh, gjëra nga më të ndryshme, ai ka vetëm për veten. Iri e mendon, Iri e mendon, e sigurin mendo që nuk është skllevi i tij personal i Irit. Jo, vetëm këtë pjesë po them. Ikon në shpinë, thjesht elevatë dhe. <laughs> Unë nuk e duaj 24 orë se 24 orë, s'do mundem. Ë ka vetëm për veten. Ë um, ka vetëm për veten në pamjen Po Eja, e këtë, po. Un mm -hmm. po mendoja pra ai, do mendoj të shrbendui falas, po për ato 2 orë që janë faktura po për ty. Po unë, normal se 24 orë ka ai edhe me ti. Kanë një ditën time. Ka ai klientët tu tjerë, apo do thosha, se do duk një situatë që e ke vetëm për vete, e ke për sy. Nuk e nevojtë të ndajësh të tjerë në balesë po. 2 orë e kanë vetëm për vete dhe nuk do të ndaj më asnjë. Po mirë të bësh situatë. E kuptoj. Shumën. Oke, Altin, midis shefit kuzhinës personal që mund të gatuani për ty për 2 vjet gjërat Em mrekulluar shumë se çka bota. Mund të ndash, të ishin të gjitha krokante. E oh, vonë oh, oh. mira gjendja në mëngjes. Po thotë ti bëra diçka. Ë ideja unë do të ziha në fakt këtë që gatuan. Mund të ishte Kthejë që gatuan. Kuzhinierin po. Kuzhinierin. Ëh. Jo se po mundoja të ishte edhe femër, si ishte kish. Po çrancika edhe shefi i kuzhinës mund dish. Se kuzhina po. Për aldimin ke mund të jesh. Okej, let më shumë se Okej, let më shumë. Gjindi i llampës tash i që Ta bëj edhe kështu, e dua 132 shefin e kuzhinës. Brune me bistalet. Po mirë. Po kemi një kuzhinier i mirë, por asaj nuk vërtet. Fundiati dhe mund të mos ta shikosh kurrë atë. Kupton, thjesht do të vinë pjatat e gatshme. Oh, exactly. Po. Po do të zgjidha pikërisht këtë an, pse palestërn. Keqëbon. Mund të. Po, është më parë që e van, e van rregullisht atë. Në bar, në pub. Ale po, e reversion në ditën e mëngjesit. Po të ngresh kotën dhe të. Hajde bëjmë bomba në ditën e mëngjesit. Po të ngresh kotën para palestra. Ora mos i, mos i ideu ditën e mëngjesit, jo jo, e kanga nga uh, pasioni me. <laughs> <laughs> nice. <Lese>. Okej, <Okay>, Olta. Bashkoj <laughs> <laughs> me kolegun, një shef kuzhina. Ja mbaj në shpinë. I pa për tushëm. Kjo është edhe sepse ajo dësh ta heqë çdo gjë. Ju do të heqë një dështie. Për 2 vjet nuk do gatuaj, as mami s'do ta llo. E shtypja i bananën. Do ishte. Për 2 vjet. Bananet e goç. Shëvon ai zgjig bananë. Ai që lanë kuzhinën tani nuk bëhet kështu. Je suis les chefs d'aujourd'hui. Uniam uniam chef. Shëvon ai. Po ajde tash. Ai praton atë. A do një grua në shtëpi. Nuk është çfarë do ajo. Të okay, falim të Valt, jume, jume mund i do trajner. Oke, tani më ndihë dorë. Ju ju mund të përgjigjeni gjithashtu me një dashur, mund të përgjigjeni në 069 2070222, mund të vini edhe në faqen tonë Facebook. Është e hapur gjithmonë facebook.com/fraksionkry. Gjithsesi kjo është pyetja. Nëse do kishit shërbime falas për 2 vjet, do të kërkonit një shef kuzhinier që t'gatuarë për ju apo ajo tjera, një trajner personal i, i i po them shumë nga këta të fundit Special. fare që i njohin të gjitha, njohin edhe dietat, edhe edhe rumbat dhe tumbat. Tamam, e lëmë të sëmbë Këtë e mbasë përkërinëm Gjesit One Republic njështë dashur Vjen me Counting Stars I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things That we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars Swing my heart across the line in my face is flashing signs seek it out and you shall find the old but i'm not that old young but i'm not that old now i don't think the world is sold i'm just doing what we're us me makes me feel alive yeah. Burn down this river every turn. Hope is hot for a letter word. Make that bunny. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that old.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 Ora son 7:30 minuta oh, jeni me klubin e mëngjesit në KlubeFem 104 në ekranin e KlapTV. Sot është e marr data 2 shtator, ju uroj një ditë sa më të bukur. <të> edhe të margu do të qëndodhëni. Ej ja, po sigurohet pak mm. në internet dhe është vetëm çështje kohe, vetëm një hap larg. Para së gjërat, jo, para së gjërat marrin një tjetër lloj drejtimi. E kanë fjalën për ekstremet në një far mënyrë. Kjo Ice Bucket Challenge. Ehm mm um, njëri Në Wales, në Anglija, ka emrin Colin Merrick Edhe është kjo një zotri që mjetë me regulim makina Shë një mekanik Mekanik mm. Po, nëna e ti, vitën par, ka humbur jetën nga kanceri Dhe kjo tha që unë në të da bëj këtë sfidën Se ti qojmë për këtë sfidën me akull mm -hmm. Unë në të da bëj akura më kesh dhë Unë të da dhë bëj për, për të ngritur ta ë uh, ndërgjësimin për kancerin te gratë dhe për ca uh, para, për kancerin për gratë. Mhm. Mm Vajit përdorur makinash. Oh my god. Në vend të ujit dhe akullit. <laughs> wow. Kto vendosi ç'të wow. bënte? Colleen Merrick, edhe këtë? Ojojoj. Colleen Merrick e bëri. Oh. Çfarë? U futën kuti atje në garazhin e tij. Dhe erdhën shokët pastaj dhe një nga një i hodhin Kohat vaj makina. Po, kemi dhe të ca falot tjera aktu, Lori. Uh, sh... Ja, guja. A kuptat, vaj makina është i zi, se është si përdojrër. Po, po këj mund të hiqet këllaj, vaj? Jo, kamë shqimë në jo, zi. Pra... Jo, është vaj ësht, makina i zi dhe Colin Merrick është bërë uh, shtë terizi. Po, duk duke që një skulpturë në momendit që është e pak të ngrida. Absolutisht. Por, e ka bërë. E ka bërë edhe i kam bajtur buset në dyllur. Që që Po, ajo është gjëra për buzët ndera. 1000 pound i kanë dhënë shokët e garazhit për këtë. Për këtë cifurë. 1000 pound që shkojnë diku më shumë se 1000 euro, ha? Meri i than Meri valla se një periudhë nuk do të zgjas shumë. Pse? Po kusht e vaje makina? E re, ti thosh që nuk do të bërt, nuk do të përhapet. Do të bëj dikush tjetër. Unë do sfidoj Djaltin. Do të vaje makinën e përdorur. Shkojmë bashkë aty. Andenga në Shirago, janë sa këshu çuna do ta bëj. Me çfarë, me çfarë do ta bëj ti për shkakun, e cila është gjëja më po them më ekstreme me cilën do ta do ta bëje. Po për një për një sigurisht për një çështje të mirë, po. Po. Çfarë do të thjesht, do të thjesht shpifur. Po, po, do të thjesht shpifur. Do jde... jde... e bëj më shumë. Do e gjellë prishur. Ai, shikoni, është. Fazë, do të shpifur. Me gjënd të harrosën një gjellë më shumë nga dy ditë këso për jashtë. Dashin ve? Edhe kush? Jo. Oh god. A është edhe sfivë? Oh my god. Ai do një sfida për shemb. Do të hajë tingajë qajllash sfivën? Ta baje gojën ha më shpejt edhe mund, unë nuk po them ta kaptosh. Po. Ti s'e kande, po. Dile të që. E pas. Imagjinatë se është vërtet. Po bëj për dërgjësimin ndaj ngjesës për refermin, shit. Kemi përsa njërë, që, qëra është gja me shpifur njërë, me cilë ndoë Kujtëzirë, dhe ti edhe shpifur Një sfiqë Veza e prishur Aja Më pëse të zhinë pa tjetër gjera një që hanë Më pëse të zhinë pa tjetër Më pëse të zhinë pa tjetër gjera një që hanë Unë ndikova, unë ndikova nga altini, dhe kujtovas që cila është aroma më e të mershme për mua dhe veza e prishur Përse, gjera që së hanë Po, po, po, un doj boja me salsë domate, nuk okay. e kam problem. E di që që ande nga lagja juaj oj, tha, gjithmonë mm -hmm. nga të dy akrave lanës ankohen njerëzit se lanat vjen erë. Era nga pastë vjen. Po, po. Me uj lanë. Po, me uj lanë, po, them. Ai, ai. Për të ngritur ndër ngjeshimin ndaj erës keqet lanës. Po, e vërtetë. Po, thonë, thotë, se imagjinoje, po të marrësh iko me uj lanën, ta bësh videon, ta hedhësh në kop, e e ke në të gjitha mediat. Nëçmënduri erdhi, është e sigurt. E kupton? Sigur. <tës> që ndërgjegjësimi do jetë maximum, da erës lan, si aty të jetë maksimum ndaj erës keqe të lanit, si vin aty te gjykata. Apo nuk është gjykata, mos është gjykata që vjen ashtu erë. Edhe mund zot ndikon. Nice. Okej. Se mund të shoj ç'e vjen, tani ankohesh për erën e keqe të gjykatës. Just just glide miç, dashur vjen tani. Ës right here, kjo që dëgjojm. Ora 7:34 minuta joen me krupin e mëqjesit sila sjëja më shpifur që do të hitni kok në një whatever bucket challenge <laughs> i didn't think this life was gonna be for me i love you gave me through discover was i right here but now i'm caught up in a dream don't wanna leave see i ain't been wanna wish not at all when you least this bed is creeping up on you No confiding, no abiding to so my no rules And now I'm content knowing that I'm here with you nga grupi i MJ sesmit tash ju përshëndesim mëshora tani 7:38 minuta jemi me Blendi Njerin Altinimin Olten edhe Leonin çdo mëngjes me un Radio Club e Femn 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s por plus juar arsyet se çdo sot do të flasim uh, si pak për ëm uh, um, gjëra ndryshme në fakt kemi një dilemë që e kemi hedhur për ju nëse do të mund kishit shërbim falas për 2 vjet do të zgjidhni ti një shef kuzhine personal apo një trainer trainer personal Personali. Cilin nga të dy, uhum. 069 27222, letë shohem se që në thoni bërë dhe 069 27222 fjallën e ka kolegja jonë i erida. Dhe kjo histori që vjen nga Misuri Blenit të bënd beso që mregullit vërtet e këzistojnë O, oh, e këzistojnë që të shkime mm. në dojë i rritit në asuash Një mama beqare Dhe vendosim në... ne e këzistojnë atërë Oke, Altini, du gjoj atërë Një mama beqare me emrin Megan Button, ka pes fëmije Më në fëmije Më në fëmije fëm... Më në në martua Paren Jo, jo, jo, jo Aha uh -huh. Kaj qënë, Altini duke bërë pazar dhe kështë parkuar makinone saj pranë dy Por në momentin që është kthyer me çeset mbushur me ushime, ka vënë re që në makina, makina e saj nuk ishte më aty. Mm. Nuk ishte në parkim. Dikush e kishte vjedhur atë së bashku me celularin që ajo e kishte oh, lënë në makinën e saj. Çfarë ka bër? Duke qenë se ishte shumë e dëshpëruar, ka menduar se të Nos. dërgoj një mesazh Hajdutin, por kuptohet tek numri sa i saj telefoni. Mm -hmm. Mendoj që telefonin ajo e ka lënë aty, ai mund ta shihte, kështu që ishte vetmja mundësi për të komunikuar me Hajdutin e makinës së saj. I ka shkruar një mesazh ku i thoshte, "Hej, më kthe hey, kalamaj mbaj lekët." Jo, jo, fëmijët nuk ishin në makinë. "Hej." "Ju sapo i keni vjedhur makinën e punës, një nën uh, një nën veçanë." Me 5 fëmijë, ti po më shkatron jetën mua, më kesh nga çeka t'lutem m'kthe makinën. Dhe me sa duket Hajduti ka qelluar se shë thiet njëri. Po, një, një, një, një, Hajduti mirë. Ai do një, një, një, një, një, i mirë. Oh, një, të vini. Sepse e ka kthyer mesazh duke i thënë që nuk është se un Po pra, i bëheta më mirë. Doja ta boja këtë gjë, por do un kam dy fëmijë në shtëpi, më kanë hequr nga puna dhe me pak fjalë kanë filluar të qëndojnë hallin njëri teatri, sepse dha ai iste i papop. Keta, ç'po sa e ktheu? Po ty kur të hoqën këy? Kuk e a kaka qëqo, dali mimikam E të staj përfunduan, ata u lidon bashk Nuk u lidon bashk, por rëndësishma është Shkruaj, shkruaj, në kito se në filmin ton të radhës në krybin e mëgjesit në do të trajtojmë dhe ten Dhe një skenari të burë Që të kohet, a i dhuti... Olli-fut komplet! A i që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Krisi sikon mesazhin. Ja bën ja dy herë shumë. Çfarë do bëj s'do, s'do që të trehet. E kupton se. Ka një dilemë të fortë. Se është makinë e mirë ajo që ka vjedhur, është gojja e mirë. Po s'ka si ai bën, sa ajo është nën me 5 fëmijë. Dhe është single. Kjo është më rëndësishme. Jej! <laughs> Por e rëndësishme është ai ja ka kthyer makinën, së bashku me celularin, mm -hmm. e lën diku në parkim, pa u dukur fare se kush ishte si person dhe nëna e ka lënë historinë. Me ka është do më thunë, ka marrë makinën, nuk ka bërë një denoncim, por ka vazhduar jetën e sajë Oke, okay. falimin derit <laughs> Do si të dëmi anagramë për ti të nësot me? Yes, oke okay. Anagrama Në klubin e mjësit Pizi Pizi Pizi Easy, qizi Pizi, Pizi. Pizi. Pizi. Mëllë What? What? <laughs> Pizimolli. Më është... Nuk e di, është Pizimolli. Shumë e komplikuar duket. Pizimolli. Është fjalë. Është anagrami i një lëndë normale. A si të dohet? Naudo. Pizimolli. Oh. Është me ë. Oh, jeri gjeti. P I Z si zebra mm -hmm. I prap M ë l y. 0-6-19-27-12-22 Dërgonë me sa gjithuaja pa haruar dhe emrin Për që në fituas Shovu, në një ide Se që mund tjet Pizim mëllu Jo, ja, për momentin Ndhemi blokuar Ndhemi blokuar Ndhemi blokuar Oke, okay, mirë um, 0-6-19-27-22-0-6-79-27-22 Misht danxu për zidur këta në gram Sotë grubin e mqesi Shkojmë tek muzika Ndhemi <cosmic> nga <Hasan> sejt Motel, which is my type. duke ne ardhur ne grupimin e CMS-së, më jeshit miq. Ju përshëndesim, më është tani 7:51 minuta. Un jam blenë këtu bashkëngjerin Anteni Noiten edhe Lorin në klapën 100 dikandër edhe në ekranin klaptovoz. Përse pak 10 tek Balkan Inside edhe pasqyrëra tek Peshkupa ujë këtu. Ëh uh, janë uh, është historia e këtyre tabletave të gjetura në Durrës në vitin 1979. Arkëologu Fatos Tartari në atë mm -hmm. kohë gjen këto tabela. E po ti shikosh, ngjajnë si si si, si tava zi si loja tavlos ato tabela tavlos e kanë bërë si kutija ëm um, dhe ishin të mbushura me dyll dhe ky dyll u ka rezistuar shekujve për shkak se ishte i gjithë i zhytur në një lëndë që ngjante si si ver, amush, diçka e tillë sigurisht nuk pije mbase as ajë vida por i gjithë i gjithë procesi ishte shumë interesant dhe um, se si ishte mbyllur në mënyrë tillë që të mos avullonte në gjithë ato gjithë ato vite por gjithsesi në dyllin e këtyre tabletave kishte gjëra të shkruara. Dhe u morën, pasi u mbajtën rreth 40 vjet në në në Durrës. Mm -hmm. U çuan në Gjermani, në një muzeatje, kam shënuar në Mainz në Gjermani që uh, Mainz, i uh, cili është i famshëm për uh, për këto restaurimet. Mm -hmm. Dhe aty arritën dhe filluan arkeologë gjermanë dhe shqiptar ti deshifrojm këto. Se çfarë ishte shkruar. Po, se çfarë ishte shkruar. Tanë këto janë gjetur në varrin e një zonje, një zonje mbesohet që ka qenë një aristokrate kohë sepse aty kishte sende, ngjithashtu ndër kësaj, një kërher, mm -hmm. për shembull, ë uh, kishte kishte disa bijhuta, disa aksesor po them, tam, mm -hmm. që kjo grua mbante. Kështu që dihej që ishte varri një gruaje. Dhe shumat, dhe u gjet që që në në dyllin e tabletës janë mbajtur shënim shumant e borgjeve që kjo u jepte borgjinit vetë saj por shumat janë kolosale për kohën mm -hmm. 2000 dinari në njërin nga ato ëh uh, wow. uh, që po të ishte ditë sot do të thoshe që kjo ishte një super super pasanikë e më thon që do të thotë nuk dihet se kush është gruaja nuk dihet jo. se jo, kush është gruaja unë lexova dhe nuk arrita të gjija përmendej emri i saj ndonjë mm -hmm. nga nga shkrimet por çfarë kanë ndodhur është që shë, që kjo tregon ose ridimensionon Rolin e gruas. Se është një gjë tjetër që e teuta, ka i qenë mbretëresh, por mbretëresh a kishte kudo. Se mbretëresh a ynte një tjetër që, ishte trashtgonde nga familia. Tam, por kjo grua nuk ishte mbretëresh. Kjo ishte një, një grua, grua. aristokratë, eh, që do të thot që, që gratë pas kanë pasur, pushtet ekonomik të fuqishën që në antëko. Në i liri. Kjo bëhet fjalë të këtë ndodur të ikun në, në shëgullin e dytë, pas e rëson. Ose tjetë e asaj koh Që që kanë qënë gratë shumë të forë ta, një liri, alëti, në orevesh? Edhe në para, edhe në pushtet. Edhe në pushtet. Që ngredhe një pjulletje tjetër? Po burrat? Po, ne, nga kemi prejardhje. Që a i ndodh i grave rrugës? Nga pushtet i ma para 2010 po është në... Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po Zonja në fjallet dhe por... ndonjë tjetër, por nuk ishin gjitha kështë shumë. Në ti për e ti. Lërit flasjolteve. Hoj, Lolda, se është dramatikës edhe situata. Që ka ndodur vajzëve sotë? Unë themë mire. Okay. Ta lëmë e një. Nisa. <të> <të> Qupë, rëmire, këthemi, se, po të qikosh sotë për shumë, më ke edhe lisën e njërës e të pasur, e tjera, e tjera, e tjera, gra qi kanë pushtet. Qi kanë pushtet ka pak, do të thonë në se janë gram gram gra, mm. që kanë edhe burrat me pushtet. Kanë dal burri Burra. për qjesën ato. Shkoim në bashkëdhesh. Si ndajnë ato kështu me me gjyshta, eh, nëse. Po, kështu që ikim. Shkoim. Kthehemi tek muzika tani mish. Dashur vjen nga Train kjo, ndërkohë do t'ju kujtoj kemi një pyetje për orën e parë transmetimit që është vriteni mbakmendje. Nëse do kishit shërbim falas për 20, do donit një kuzhinier apo një trainer personal? Time to find out anything i love near just the same I know i'll row a different road and sing a different song I'll love her to my last breath gone like a river made of silk 耶耶耶耶 oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Ora sonte 18:12 minuta jemi me klubin e Mjesisit në klabe fem 100.4 dhe në ekranin e Club TV's ju ërim një ditë sa më të bukur dhe në bar, ku të mbar ku do të shndodhin në këtë moment. Mirë se vini anë të gjithë miqtë dashur, është edhe momenti tani të kujtoj për faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi Mjesisit. Mund ta gjeni gjithmonë në facebook.com fraksion klubi Mjesisit. Ë uh, po donim mund le të di sa nga këto komentet. Për shembull, um, shef kuzhine apo masazhator, kisha vënë uh, më parë këtu thon uh, për shembull, dua që të kemi një shef kuzhine dhe një masazhator për shefin e kuzhinës. Uh -huh. Shendër vosje, shefi gatuan, ti je i relaksuar, më bën gjëra të mira. Po tikush, përshëndetje. Mund uh, mund të ishte dashur, mund të ishte dashur. Dhe kjo Antonela thotë një vit njëri, një vit tjetrin. Edhe kjo është. Erën uh, me hile do të thosën. Anagrama tine, e fërtinë së lodhë mishdanshur është pizimëllë. Edi, tingëllon e yes. çuditshme, pizimëllë, por është një anagram, kështu që, që. Çi doz hmm. do? Un them që diçka është diçka pozitive, është diçka është diçka pozitive. Dhe do duheta kishim më më shumë pic. Më më shumë pic. Tam. Më më shumë pic. Më më shumë pizzë mollë. Ojta. Ë? Po je dakord për të, po më shpini edhe voltazh dakord, por jam dakord me këtë. Ti olta je për pizzë mollën. Po? Je. Oke, gjotha jam pro. Mirë, shumë mirë. Kjo mund të ndihmojse 06920722. Çfarë është durata për anagram? 1 orë nga primi moçës. Faleminderit Olta. Mijdan Shor tani është momenti për të dëgjuar një tjetër zë për gjumun. Ëm, أ... një gocë? Një gocë, një, një vajzë. Po, ajo longe është gocë e dhënë, mbrëm dhe ajo ka folur. <laughs> është <laughs> rrëfyer. Duhet që vdalloni se cili është personazhi për gjumun që do të vijojë tani në klip. Ka përgjithësisht gjithkohëzë neto që njerëzit nuk arrin të ta pranojnë idenë që edhe një seks simbol mund të ketë një jetë private normale, mund të ketë një histori që zgjat. Si nuk një i pranojnë dot idenë. Po, është e vërtetë. Po, flisim, po, po të zërin këtu, apo? Po flisin. E kemi detyrë, pra. Llojn <laughs> gozat بسai flasin për njëri-tjetrën, Muhamedi vu. Do më thanë apo thot, që njerëzit e kanë të vështirë. Nuk e, nuk e mendojnë, mm. po e kanë vështirë ta mendojnë që edhe një sex symbol, Simbol. sex symbol mm. mund të ketë mm. mund të ketë një jetë private. Më mm? një jetë private, po. Ta. Po e në djë djë fakt njerëzane diçka tjetër po po që, që mund ta ket po ajo ajo duan ta ket që mund ta ket po do uan ta ket por, por njerëzit më bënë kshu po. njerëzit duhet të futen sepse ka lidhje me temën që po diskutonin pak më parë këtu për vjedhjen e fotove Nudo të aktorëve më të bukur në Hollywood fotove në shtëpinë mm -hmm. e tyre në momentet e tyre intime dhomat e tyre të ndenjes së gudhim se çfar <laughs> <laughs> që, që janë përhapur, që janë vjetur dhe janë përhapur Këto dit është bërë nami, gjatë fund javës mm -hmm. Nami zi Me cindra foto, thonë shumë foto uh, Nuk jam i sigur nëse me cindra, po që ishin shumë po, foto Po, nështë. po, po, mbi në cint ishën yeah, E, dhe Foto dhe video Intime janë ato, ato janë sex symbol Se janë aktore si Jennifer pa, Lawrence për pa, shumë Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po veten kur i thon me publik. Tani, jeta jeta për vande mund. Ka ka një gjë se se pojson, nëse ti je një profesor i njohur, është jetë tjetër. Është jetë tjetër pra se ti nuk shet seks, e kupton, nuk shet erotizëm me ato. Po në rastin që ti shet erotizëm, kam përshtypjen unë që aty është më të komplikuar, po më e komplikuar, po. Jam dakord se kurioziteti ngjallhet në atë që ti në fakt gjithmonë propozon. E diun, kështu që Propozon ti po thua jo jo, është vërtet. Ëm, edhe mazatë <laughs> <t 'es shum laughs> po se dishonë anta këtu brenda, edhe ndoshta edhe ka qenë më në kryesisht shumë një nga ato pozat këtu. Dishonë anta këtu. Po prandaj, le të dijmë një herë, kush është personazhi? Ky personazh që do të giojnë. Ka përfundimisht gjithkohu këto është që njerëzit nuk arrin të pranojnë idenë që edhe një sex simbol mund të ketë një jetë private normale, mund të ketë një histori që zgjat. Seriozisht e pranojnë dot idenë. Pse nuk e pranojnë mm, do t'i den, den, një, kjo është pjede për shekuit. Mirë, parimin dhe i rritë, këtë e minë basë për në kërbin e mqesit, mi qda shërë i për shëndesin fort, jeni me Radio në Kleab FM në një qinë t'i katër, edhe në ekranin e Kleab të vëzë. Falemi ndëjerit uh, Pink Këtë jemi të një klubin e mqesit mish, ashojë përshëndesim që të gjitho jo rojemi një ditë fantastika Unë jam blen dhe këtu bashkë një me Jerin ati në ordene e Lorin është rrët tete 22 minuta në këto të qaste, temperaturat në këto momente 19 gradë Celsius është dite vranët, këtë këtë reshje ka më shqipin gjatë kësaj dite Dhe temperaturat mm -hmm. me lartë sotë sashon dhe 20... 22 gradë 2 kështë Jerin 24 24. Po marrim parësisht. Marrim mesatarë 20. 24, 24. mesatarja. <laughs> Okej, okay, në rregull. Tani e kam tetë 10 dhe grad. A mund t'japi mëmeri një fituesi? Sigurisht, djali. Okej, okay, faleminderit. Noela ka thon pyllëzimi. Noela. Bravo. Pyllëzimi, është sakt. Piton një or nga primi Muachesi. Bravo Noela. 60 për onumri. Pyllëzimi. Bëhet fjalë për pyllëzimin e natyrës, bëse. Pyllëzimin në... e. Kuptova. Lëta e lëma, ku nukajti se qa mund të pilzo, është ti edhe veç në atyre. Altin e ti... Në më zekon ishtë përshamu... Kur... Je pa qetur, thonë... Kje pilzuar kohët. Që të thonë ty, Altin? Po, pasaj shko në Altin e dhe i thot atyja... Në shpilzuar... Ma ishtë pak luanin nga kohët. Se më shpilzuar shumë? Ka më shumë mështë. Oi, një njëse... Angelina Jolie dhe Brad Pitt, mish da ështër ju e dini, u lidhen në Martes, më në fund zyrtarisht. Wow, uh, e po më në fund të atë. Muaj në gusht. Edhe, po shikojnë që, Revisa People ka fotot ekskluzive nga Martesa, në numërin e sajtë fundit, që së përka dalj, në numërin e shtatorit. Uh, në fakt, ende nuk është disponuashem, por... Do tjetë Do tjetë së shpejtë Se përse ta përguajnë fort E ke mm. përsi është kur delë t'i kush me beben Kur djerim beben për hertë par Ka shkuar ajo Ka t'i eksklusivitetin Me miliona dolarë Uh, ka fortë familjare sepse ata kanë pasur gjithë fëmijët në vetën në fshatin Correnç të Francës ku ka ndodhur një ngjarje ku ka ndodhur një ngjarje dhe duke të thënë intimë datava 23 gusht po intimë ka qenë martesa uh, tani zgjedhjet dhe zgjedhja janë këto çfarë zgjedhin që të bëjnë dasma të mëdha këtu tani për shembull dasma deri këprapa është 300 vjet 400 vjet 250 sot ayer tash këta mund bërë dasm, në në shum, shum të ishin për dasmë kam përgjithmén un shumë shumë të mëdha se edhe para kan por 20 miqh dhe të afërm kanë qenë gjithsej të ftuarit, veç fëmine. 20 vet, shumë pak. Shumë pak. Ose që janë me vërtetën tipe. Ose janë ata, tha Cingun, se do të shkojë atë deri atje? Po po. Ne kupton në Franc, në Cohens, ne? Pohens, që do të thotë. Pasqëçi në mbyllur, dase me dyert të mbyllura. Po. Château Mirabel, quhet e. A është atë në Cohens, apo Château Mirabel, France. August këto të trashgojnë në fillim, po të trashgohen. Këta kanë u janë trashëguar kanë 6 kalamaj, falë kalamaj, falë kalamaj kanë të trashëguar. Pa dalë këto dasma të trashgojnë 6 kalamaj të marto. Që është në fillim vet. Dobra. A dozihen kënaqë kush të trashgojnë parë. Ne zgjidhim atë problem. Po gjithsesi bravo, bravo çifti. Më në fund ulini. Ju kujtoshin që të ndahen. Po kishte zëra. Kishte zëra, por ja që u vu, ju vu në fund zërave. U mbyllën ata për gojat e liga. Merrek dot tash. Okej. Okay. Ehm, um, kthehem ashtu anku bimë pjesën më të dashur, është kuqja që qendon bashkë me ikaj. Këçi vet, ka i urtith. Si kemi këtu më? Kaigo. Kaigo. Po si më gja duket si ç. Nuk vazhdojmë kuqjo. <laughs> ajoftsky uh, kaigos bashme <laughs> Kayla La Grande Mirë mirë se keni ardhur kryeminë e mëngjesit të mi dashur ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike atë kan thënë që vajza që dëgjojmë me zërin e pergjumur është Rudina Xunga Është pasaktë vërtetioni no, jo, jo, Rudina Xunga ja. çdo ditë por jo deri ditën kur tjetër Rudina Xunga atë automatikisht do jeni sakt Po, po. atë është këtu si më ajo e ke presur ora e, e, e, e ngjecur që dy herë në ditë shënon sakt Po tjetër Më thua mundin azhunga thon? Iris Luarasi. Jo, jo. Jo. Leona Qereti. Mm. Nuk është as Leona Qereti, mien keq. Mien keq. Le të dëgjojmë edhe një herë. Ka përfundime të gjithë konkurseve këto është që njerëzit nuk arrin të ta pranojnë idenë që edhe një seks simbol mund të ketë një jetë private normale, mund të ketë një historinë që zgjat. Si nuk e pranojnë dot ata? Kush mund nje të folur për jetën private edhe historitë që zgjasin të një seks simboli? Miq dashur, kjo është një bisedë televizive. Mhm. Mm mhm. Mm Kështu që e kujtes, 069 207 222, 069 207 222, orashtani 8.30 fiks, e mi ka adhi për pop kujicin këtu në klubin e mëgjesit. Dhe tani, për gjdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e qdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave, vjenë... Kuiz. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Shum tam tam tam tam. Sot e kemi me të po kuizin sot, më ish dall zon kam shkuar tek kalori gjushipë që kam tu pran. Në një or ndryse si babucci, në misionin ton por, por kam shkuar te gërmatë dhe kam perfufizimet e katër fjalëve. Do t'ju lexoj perfufizimet, ju duhet më jepni secilat janë ato fjalë që perfufizohen kështu, lehtësisht të gjithshme sepse janë Të gjitha nën të. Gati jeri. Gati. Pyretja nëmër një. Pyretja nëmër një. Pyretja nëmër një. E bëj dikë të humbas pjesërisht vedien, duke e goditur në kokë. është folje, është veprim. Mm -hmm. mm -hmm. E bëj dikë të humbas pjesërisht vedien, duke e goditur në kokë. Dekord. E... Mm -hmm. E... Dika E të Pyet e nëmër 2 Pyet e nëmër 2 Pyet e nëmër 2 E bëj diçka të trash Apo më të trash Raffolje, kujdes Interesant E bëj diçka të trash Apo më të trash Pyloj me, pyloj me të Ollta Kuptat Gryt e nëmër 3 Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Hapësira toksore e një shteti. Mhm. Mm Hapësira toksore e një shteti. Dekort. Dhe pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. 4. Të njëora thjesht dhe shkurtësi citjanë dimri. Fillojmë të. Tam. Të gjitha fillojmë të, miq dashur, kur e bëjti këtë humbas pjesërisht ve diem duke goditur në kokë, çfarë i bëj? Kur e bëj diçka të trash, apo e bëj akoma më të trash Shfarë ndodh Shfarë ndodh, qarë po bëj E përja e tretë është hapsirë të kësore një shtetin Në të katërë të në pasaj që i tja në dimu Ja në gjitha me të Këthejmë e mështë pan krybinë mqesit 0-6-10-9-27-22-2-0-6-10-9-27-22-2 Kjo është The Chamber Dhoma Nga Lenin Krevitz është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. True, run, like over you, over you, kënga e ditës. Kurtë dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM, gjatë e Femgjet, klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 2070 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një duratë. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora janë 8:38 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV syrëm një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Okej, okay, ëm um, zëri përjumur miq dashur, nuk jam unë. Ky nuk është Blendi Salaj. Dgjoni, dgjoni edhe një herë. Dgjoni më mirë. Ka problemi është qartë qrozë, neto që njerëzit nuk arrin të ta pranojnë idenë që edhe një seks simbol mund të ketë një jetë private normale, mund këtë një që të ketë një historinë që zgjat. Si nuk i pranojnë dot idenë. Ë, jo. Nuk jeti. e ha ti. Mirë kij. Ë sigurt. Nuk shkojmë rreth as këtë gjë. Dhe nuk është as profesor Fuga, më gjithashtu fjala. Po, nuk është. Pra. As profesor Artan Fuga asun themi. Si e jam shumë i lumtur. Në shoqëri shashë, me Fuga paktën kur na ngatrojë siguri <laughs> jemi ata. Ë, jo, është një gocë, është një gocë, është një gocë shumë e njohur. A shikoj shumë e <gjërës> <zinikosu me gjërës> ënor, okay. edhe ka dreituar spektaklet e mëdha teve. Ka, nice, okay. Faleminderit. Ky ma. Jo e emrit. Kos filloi tash me. Kanëvoj për furça. Tako. Le ta lën. Jepi më spray. Jepi një më spray. Okay. Hani, kemi përgjigjet e popucit, do të shikojmë se si keni dalë juve. Kemi hapur fjalorin sot tek Gërmatë, un kam për kufizimet e katër fjalë mësh dashur që nisin me t. Dhe edhe një përgjigjet e sakta mm. Pytja e parë ishte kjo mm -hmm. E bëjt dikë të humbas pjesërisht dhe djenë njeri Duke e goditur në kokë Trullos E trullos dikë është, është fix Si që është shkruar në fjallor Kjo është për ku vizimi i Fjallës trullos Foljes Në këtë las edhe për ty një folje E bëjt dikëka të trash Apo më të trash Trash, trash. Bravo. Sepse kur ti trash, një gjë të trash, ti je trash. Ës trash, trash, në vërtet. Po. Ës trash e dashin, na trashë. <laughs> trash, trash. Okej, okay, pyetja e tretë për Olton, Old Town. No. Hapësir tokstore e një shteti. Territor. Territori është saktë, territori është saktë dhe pyetja numër 4. Mm -hmm. Stop. Pyetja numër 4 është për Yeri. Nuk ka sakt. Nuk ka sakt, nuk e përgjigjet sakt. Jo. Çfarë thon oh. për është Çitian e Dimri? Tuta. Jo. Jo. No, came no, no, no, problem, came problem, came no. problem. Po thoshë asnjë s'ka thën, tjetër gjë vë rastutave. Vetëm tuta. tuta. Vetëm tuta. Çitjane oh. bimre. So vetëm tuta veshin oh. në dymr. Më falni, po sa për yush jeni përgjigjur tuta, keni shkuar ndonjëherë në një një një një dyqan dhe i keni kërkuar aty a keni çitjane dymri? Ëmë mm -hmm. tuta. K në nuk tuta nga do çitjane të dymrit. <laughs> Jam i sigurt që asim krahyum nuk e ka bërë ndonjëherë këtë. Është vërtet. S'kisha menduar ndonjëherë për tulla si çitjane. Nuk janë çitjane dymri. Tutat. Përgjigja është me të, për është një shka tjetër Eto unë shumë. e kjeni, po tjetër Po, uh, unë kam, kam një ndimë të vogër, mundë bëjmë një ndimë të vogër e audio? Dijoni për uh, një moment këta Në basit atë gjoni, duaj që të mjebë një përgjigjet sakt Në 069 207 222 përpyjetin që tjane dimri fillon me të Ako sa kështë e beshën e gëtës? Ako i kishe Nike? Qa i kishe da? Knashë. Knashë përde du knashë. U zë ishe ideja kejqë, të ishe një emision me këngë populore. Ka pas dikur. Më në bëjmë në dashuria ime, ose njoja e par me në radio, në shpi kur beja dhe tyrat, Gjushti dhe gjushtia, kanë qenë e unë isha këshu në kopërsh pa drek dhe isha sa me gjusht si Bëjat e tyrat dhe gjithmonë linin ata mba një radio në desur dhe tiraranën, cka qenë këshu E kanë qenë këto jo fitness e rage, a jo këntarë dhe vjetë me këngë populore Këngët e festivalet oh, A, sa të bugre, bëjot po, mm. festivalet e këto folkloriket këshu ishë si këju si, si, si kjy... Jo këtan ato, sigur që këshën këtë loj loj Po imbaj mëndë, më është fiksuar në memorie këto këngë populore, para dite... Në radio Bukra. I bëje punët rehat, rehat Olerës për punën bëja unë <laughs> Shtë të <laughs> të të të të të të Po thema, eh. <laughs> së <So, laughs> <thim>, pak <laughs> vimin e më gjestit <laughs> një që dasher Ju përshëndesim që të gjithë dhe ju remitit fantastikë It's <laughs> like I can't get over you, over you Over you, over you Every time I try to tell you why I turn my face in tears when I turn my eyes It's over now, over now, babe, it's over now, over now, so give me all tata wild tut tut tata wild tut tut tata wild tut tut tata wild and have a laugh. Wake up and have a laugh. with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello. Mirëservitimin grupin e mëjesit më jithashëm ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blindy këtu bashkë me Yrin, na keni në orden edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga 7-a në 10 në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Atëherë, më kanë shkruar ë edhe mua personalisht, por edhe Mesaj ka që kanë më rritur Kjo pjotja e fundit që bëmë ishte në lidje me pjotja në katër të podkujci që mbeti Pa përgjitje pasit gjithan tuta kur ne vun për kufisimin Qitiane Dimri Por nëse e hap tja lorin e gjusë shqipe do së qikoni Se Qitiane Dimri është për kufisimi për Tumane Tumane Tumane, tumane. Përndaj e kishime dhe Tuman kushen Më i Belhollën Belhollën Që na e bën me si e na e bën me më dorë Ndërkohë që uh, kanë uh, gjetur edhe se kujt vajzë i përket ky zë i përgjithshëm, oh, në funda, jo, loj, kam një fund ajo lojë kanë mbitur në fund, gzuar. A mund ta marrë me radhë, lutem? Për fituesin e pop quiz-it, që është Renardi, fiton kontroll të plot në spitalin amerikan. Bravo Renard. Pastaj Arjona ka gjetur këngën e ditës, fiton mm -hmm. një dhurat nga Nescafe. Mm -hmm. Bravo. Ta japim atij. Ta japim atij edhe rota. Çfarë ditës? Arbana Usmani. Oh. Oje. Ka vërtet janë të gjithë gruazet është nga që njerëzit nuk arrin dot ta pranojnë idenë që edhe një seks simbol mund të ketë një jetë private normale, mund të ketë një histori që zgjat. Si nuk e pranojnë dot idenë? Okej. Pra, nuk është tan fuka, nuk është Blendi, nuk është rutina, rutina xunga etj etj, kam thënë. Po, ishte Alba. Do të ka gjetur Klea fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, lumt Klea. Okej. Nëvel Mesina e bën me dorë. Po, dakord. Goçat që në menduar një fjalë për Shëradion tuaj. Ne kemi menduar një fjalë. Goçat janë duke duke manipuluar keqas. Jo, jo, po na në nxisin e po na shtynin që të bëjmë Shëradion. Por nuk e bën dot edhe këtë segment <laughs> se do. Jo, ja, dakord. Sa të cilësimi të bëjë çuta ne. Por edhe për ieri. Dakord. Faleminderit. Shëradio. Loja që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Tani, duhet gjem një fjalë që gotët kanë nërën ujdi bashkë, e kanë menduar Edhe është një fjalë ka mështypjen unë e vështirë për t'u gjetur ja, ja dhe, dhe, dhe Me njëta da, unë dhe e tini do ben pyetje, miqtashur ju Mund të ndzirë një konkluzionën nga pyetje tona Dhe të bërni një përqyqje të cakt në 069 20 70 22, 22 069 20 70 22, 22 Hahet Nuk është normale është Por mund të dhe. hahet, fizikisht për ta kafshosh mund të përtypesh Ju hapni ndim? Jo, po. Përmjet po. <laughs> e vegjël nga kureshtja mund ta pin. Mund nuk kështë kështë jo, jo, po, nuk është e këshilluar. Po jo. un di si rasti që po, ka ndovër. Oh, atë na është për të lëyr murët. Jo. Ja. Atë <gasps> fillon me J, ieri është për të lëyr flokët. Jo, ja. jo, ja, jo. Ja, ja. Është, është një gjë që është për për pastrim. Jo, jo. Jo, ieri ka mundësi ti për të shkruar, fillon me B, është ja. zez, ja. boj shkrimi. Është në shtëpi e kemi në shtëpi? Po. E bëmë në shishe. Nosishe. Nosishe. Mm -hmm. E mbajm në kuzhinë? Jo, ja, jo, ja, jo. E mbajm në banjon, s'ishin me këtë që ban këtu. Van në tualet. Po, Mund diet në tualet, nuk e di. Mund diet në tualet. Përse kur e bën, duhet të gjidhem. Njeri zakonisht është kjo për të heqë këtë ngjyrën e thonjve. Jo, jo, jo. Jo, ngjyrën e manikyrit. Mos është mos është pia alkolike? Jo. Nuk është të thash më së këtheni në Iraki Shpijet um, pra? Shlëngë? Nuk është nërmali përta pijet është më shlëngë? është më shlëngë Fmi të ngatërojnë Përra ku të të përra Për përndër për thëmë Që të ngatërojnë, fmi të të gjenë Në vërë në shpi është në shpi, është në shpi është ajo që vinë ere mirë robot Si që jo, të shpi Jo, jo, jo nuk edhe nuk e përdorin vajzat e përdorin vajzat ti se vajzat prit Altini e ka thon durko po skaj si e ka thënë oh një sekondë si e më sekondë është është komplet shumë Altini është është ajo ai 22 kishte thënë si e paskam thënë e ka thënë se nuk e di që e ka thënë për tualet po është estetike është estetike një sekond është është e kam thënë vjen vjen vjen fillon me a Jo. Fjalë madhe heq. Jo, pa çeton. Jo, një nga fjalët që shkonon. Jo, është masë. Me rre fjalë madhe. Me m. Me m, është ajo që lyhesh. Që lyhen, domethënë. Pa. Bravo din. Ti ke. Ah, është edhe ajo që lëre. Po po. Është një oh. shishkë <hisa> oh. e vogla. Dhe ka ngjyra të ndryshme. Ka ngjyra të ndryshme dhe fëmijët zakonisht e pinë. U nuk thash zakonisht e pinë, u thash ja, jo, jo, jo, di raste që vitin që... nga humba. Nuk është normale. <hisa> <hisa> edhe Tymos. Përpas falë që vini në mëngjes, shumë dashur. Ju përshëndesim ti gjithë. Okej, u morëm vesh çfarë është flyen thonjt. Themi mbasti të kemi dëgjuar edhe faster the people lajmet orës 9 me Jonën. Just another dusty record on the shelf Would you blow me off and play me like everybody else If I asked you to scratch my back, could you manage that Like if we had chicken travi, I could handle that Furthermore, I apologize for any skipping tracks It's just the last girl to play me, left a couple Cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune, and know my heart's a stereo, the only place for you. Let's <laughs> go. Oh, oh, oh, oh, to my stereo Oh, oh, oh, to my stereo Let's go If I was an old school 50 pound boombox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 So listen close Just hear my thoughts in every note Oh, oh, oh, oh Make me your radio Come Turn me up when you feel low Stand kind of like deep words meant for you So sing along yeah. to sing my stereo Sing along to my stereo God for... defy Shënë si fjallë, mund të abërdorim ata Oke okay. Oke okay. Mirë Jemi Goza, një pajtë mm -hmm. um, Ne jemi Ne jemi dhe një ganti Për Këthimin në shëradios Fjallë e Goca dhe Miçdashur ishte Manikyr Apo manikyr Dhe ka gjithër Andja 001 barën numër Fjton një lullë nga botaj lullë mm -hmm. Bravo, bravo Oke okay. Shumir Kshuqë Uzë gjitha jo mm -hmm. Tani e keni rrëdhe një ju Për gjithër fjallën ton It's me Er send Et's negozaj. Tjetë. Është një gjë që hahet. Jo. Je nuk hahet. Diçka që vishat. Mmm. Jo. Është mm. një send në studio. Jo, nuk jo. Je shumë lart. Jo, është koncept. Koncept, këtu ja folim. Koncept prorje. po, koncept po. Pozitiv apo negativ? E... Do të thonin negativ. Negativ. Negativ. Ka të negativ. Mene? Na përfshin? Ana përfshin ne. Mm. Yes, na përfshin dhe ne. Ndikon. Jo, ndoshta neve kështu, po ndikon sigurisht. Çi të gjithëra është një mendim negativ? është një koncept negativ, negativ që na... Apo oh, mund të ashtohër si veprim këto gjë? Po, oh, ka shprejt ndryshme mendim, veprim, e ku thonë? Gjitha. Gjitha, gjitha, gjitha. Mm. A fillon me shë? Jo. Jo. Jo. <laughs> Flitet gati gjitho ditë, jeri, për këtë le koncepti. Po, për vite e vite me radhët. Po, si do mos në vejnë tonë, për vite e vite. Ma na hëngërin me këtë. Oh. Na thonë që na mbyti kjo. Me k. Po. Me k. Ko? Ko. Ko. Ko. Ko. Çu që është? Ko. Ku Ko? Ko? Ko? kom? Jo, jo, kam, si, jo. Ja. Nuk e di se kupte, se kuptoj, se kuptoj çfarë po thua. Është një gjë negative, e ne çunë flasim dhe vazhdojmë të flasim, mm -hmm. nuk i gjejmë do zgjidhje. Mhm. Mm po. Është sakt. Përfis shumë njerëz. Përfis shumë njerëz. Përfis edhe ata që nuk janë brenda. Ata tash nuk janë brenda. Po pra ieri, përfis edhe ata. Na nxin jetën, po ieri. Po na nxin jetën, vërtet. Është vërtet. Është sakt, të gjithë ieri. Me k. Bravo. Lug deri. Bravo dhe ju që e menduat. Përse mos ke pasur uh, ndonjë hile këtu në një afer të kësaj natyre, po them. Në siguri që i shpresohen. Jo. Mirë, okay, e besoj Erin. E beson? Mm. E beson. E beson. E beson. Okej, okay, fillim bashkë me Chris, pse ndon ta kenë i qetur edhe ju, mbasi dëgjojmë uh, këtë fundi nga Michael Jackson, Misdashur, A Place With No Name, do vijojmë programin me të tjera gjëra. Ka Plasur kërkesa për Kalashnikov në Amerikë Po fluturojnë nga raftet oh. Po i blenjnë wow, të gjitha Se wow. s'kamë ka embargo me rusin Te jenë bas pak As I drove across on the highway My jeep began to rock I didn't know what I do So I stopped and got out And looked down I noticed I got a plat So I walked out Parked the car like sideways So I Right through the fog i seen a beautiful city appear where kids are playing and people are laughing and are smiling and living the feel she said it's crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people enjoy people enjoy corruption as the koh tani per uh, korrupsionin si fjal ne radio ton gocat e kan qetur ieri ishte para me ko on esai ose knockout in ko um bravo jep para falem ndri jesh shume mesajet. e lexuar ne rrugut e, e korrupsionit nga sa duket <laughs> Ja, më dhatëh ush ndime, ëh. Bësh e ka. Ndihma më e madhe që ju dhima, no? <laughs> okay. më dhatë është diçka që i përfshin të gjithë dhe që ne flasim gjithë qo? kohë. <laughs> është okay, është e vëndit këtu në Shkodër. Okej, është vërtet e vërtetë. Faleminderit i tjerë. A uh, shikoni pak në Lajmet gjatë uh, këtyre 24 orëve të fundit. Mu këtu e para punës ka një lajm të tmerrshëm që ka ndodhur në Durrës sot uh, sot mëngjes. Zbulimin e dy grave, nuk e di nëse e, e pat këtë. Jo, çfarë ndodhi? Zbulimin e kanë kanë vrarë dy gra plaka. Jo, po ë në një, një, durës, një durës, në një shtëpi në Durrës, një banesë në Durrës, në katin e dytë ishin uh, dy kunata uh, me njëra tjetrën, Gjonovefa dhe Elsa Vava, të quhen ato gratë 70 dhe 75 vjeç. Wow. I kanë mbytur me qese. Wow. I kanë lidhur dhe i kanë mbytur me qese gjat natës, ka luar janë zbuluar sa të mngjes. Kjo që la më të zeza nga Durrësi por ka shokuar opinionin publik. Ktu era atje kudo. Dyshoj që mund këtë qënë, po mendoja, ndoshta që është tje prononësie ose ka, nuk e di kanë, mund këtë qënë, në katën e partë të kësa ndërtesë atoj, jeton të një tjetër plak, jeton një tjetër plak që është e paralizuar, mm -hmm. që që nuk e di se që ka qënë situatë atje, Por sheh dyshohet atë ndonjë se mund këtë pasur një çështje pronësie, ka ndarë nëi pallatat edhe në vend të asaj, darat, në në e kupton edhe si ta bëjmë sa më shpejt pallatin në... gjënë zvitin. Por gjithsesi kjo është spekullim, ne po spekullonim tani, nuk i nuk i dim pak, por janë janë zbuluar, janë gjetur në banesën e tyre 2 gram të lidhura moshës po, 70-75 vjeçare, të mbyturar me qese plastmase nga oksigjeni. Dyshohet se kjo ka qenë edhe shkaku i vdekjes, po. Kjo më durse. Jo ja, Nesë më falin për këta, po se... Okay. Uh, po, se ka mund të do... Dhe, do sjetëm dhe histori nga vend, ju s'kem qekë. E, ja, këta lejme nga Shqipria. Um, jo, po shkaj, këta lejme nga... Këtu për bal nesh, ku jemi ne, uh, në... Po, edhe kjo është... Urivarin dëshmor dhe kombit. Edhe kjo duhet sjetë. është... Qa ka ndodur është... është goditur këj memoriali post-block? Ka atë pjesën e qelqit atje mm -hmm. dhe e kanë prishu oh. E kanë tyher huliganët jo, jo, jo, jo. E kanë tyher huliganët ja. uh, gjatë Natës Nuk ishen me të qëtë mërë Nuk kanë ka, pasur me të qëtë mërën me sa duket edhe, edhe kanë shkuar dhe kanë goditur uh, në bjadë të gjamin Edhe kanë shkaktuar të, të plasjet të mëdhaja Dhe në Natët Që është një ignorantë shumë e vtëllë Sepse unë ka vërëj një një për shumë unë që Një nga pikat referenciale që është bën në Tiranë tani është pikërisht ajo poshtë blogut. Mm. Gjithë ton grupet e turistëve që, që i shikojnë vin atje, i shikojnë gjithmonë atje. Sa ka, ja, grupe nga 200 veta ndonjëherë, mm -hmm. dhe ne rrethon atë sa duhet fare. Në edhe vin gjithmonë ndalojnë atijsh bërsi pik ku njerëzit shikojnë pak edhe nga nga kaluara, se këto janë gjërat që do ishin interesante për një vëmendë të kaluar komuniste, për shkakun siç jemi ne këtu, për të ruajtur. Por jo, ka edhe huligan që smarin vesh edhe me injorancën e vet shkojnë edhe dëmtojnë ndon të natë vepër, po kishte dalë edhe edhe kryetari i bashkisë dhe, dhe menjëherë çfarë ndodh është që menjëherë për këtë vjen shumë i natë. Ndodh një uliganizëm se këtu, ndodh një injuranse këtu, ndodh një gjë që është me të vërtetë për të bërë turbull dhe ta vijnë në uh, gjeracinat. E kupton uh, politike por, që to politizojmë. Oh, si ta politizojmë, çfarë mund fitojmë nga kjo thyerje e xhamit këtu? E themi, themi diçka, ja, kam një deklaratë që ka bër uh, ka bër zëndskretari i bashkisë nga apo enobos që po më ndjedhën në emision. Mm. Ja, dëgo pak memoriali postblok, memorial i cili simbolizon të vuajtjet, përsekutimet, vrasjet e çfarosjes, por dhe rezistencën e shqiptarëve kundrejt regjimit xhakatar, totalitar të Enveros. Deri këtu e përkryer. Dëmtimi është bërë me mjete të forta. Ky është park. Me komplikitetin e heshtur të Ediramos dhe Ilirmetës. Ky është spekull. Zërat e spikullit janë vetëm disa metra larg nga ky vend. Kjo është rrethnore, se këtu ishin zyrat në praninë e gardës së republikës dhe policisë së shtetit. Ja. Po skacit si ndodh ndryshe. Nuk kjo qeveri. Udendi. Kjo mazhorancë. Kjo dysha. Dhe menjëherë. Ne fillojmë tash i pas. Me portretet e, që janë ato çështet e varrezave. Portreteve ti në një pjesë mirë të ceremonisë zyrtare. Dhe asnjëherë nuk ka kërkuar falje apo të jetë distancuar nga këto. kjo. Ky është rasti i disa çështjeve ja, morale. Kjo është vetëra fjala ti themi të gjitha me që mu dha mikrofonin apo. Ja, më nëse po. Të ndemsa gjëra. Normalë është se gjithë palët e kanë bër. Po. Gjatë tetë vjetëve që PD-ja ishte në pushtet, ose kur ishte në gjithë pushtet, katër vjetët e para, për shkak se spyste për na seri se pasaj ndauën me LSI-n, po mund të kishin bër këtë, sepse ministrat e PD-së jetonin gjithë në Mullëtra e Vilra e pallate e gjetën në periferia. Një vit më parë ai Zotnia, i përsekutuar politik ishte ngrenë urisë i vuri flaqën vetes. Mm. Dhe vdiq. Parlament. Po, pa, po. Pa. Pa. Normalisht ngjarje të tilla nuk harohen, no? a? Po. Me tre kate vilat e, e ministrave të PDs, me katër kate, nga dy vila, nga pesë vila, tend vjet PD-ja. Mund të kishën ndihmuan përsekuetuarit politik, por del tash i kur thyen xhamat e memorialit për cilin më shumë ka punuar Lubonja sesa PD-ja dhe dhe hidhen dashi përpjet për edhe më është ai hipokrizia që nuk e di për juve po unë Kërë, kam çik vështirë ta gëlltis kur vjen puna këshu për pa, dhe dhe kaq plagante të gjithë jemi nga një çik po jo kaq shumë jo kaq sh... jo kaq haptur jo kaq paftureshë thënë bas bak në klubin e ngjessit me ish dashur Chris Cap vient tani me Loves me not orash 9:23 minuta mund ta shikoni edhe të dëmtuar pos bllogun tani She's pretty. Before I knew her name, I knew I wanted her there. Now every other night we spent together. And all I want to do is give her pleasure, yeah. Wopa Gangnam Style Gangnam Style <laughs> A po shkaj pak për uh, iPhone-in e ri që do dalin datën nëndë Mi qda mm -hmm. shurë me zi po presin uh, të gjithë fansat Fani të... Edhe të për masat Do jenë Edhe për masat dhe jenë ndryshe po mm. Do kete edhe të sa gjera tjera që do jenë të reja Por un po shpresoj të ashtie një në dorë sa më shpetje edhe mundur dhe Do a shfrizoj Gjdo uh, mundësi që do kemë për të marrë një iPhone Kështu, po mund të... Mund, mund, mund të... E dhe blenj një bilet dhe të shkoj të blenj një, sepse kam përshqyve nuk në që... Në Amerikë. Po, sepse po bëjan logaritë, nga që e sielin këtu edhe i rrisin qmimin, edhe e para, konvertimi parë është që rritet shuma, por uh, konvertohet edhe nga dolar në euro, mm. përvejt se rritet. E dhe përshumë, nga 600 dolar shkon direkte në 900 euro. Përshyve, <laughs> po, kështu përët, kështu përët e Shqipëri. E vektet. E vektet. Kështu që rritet dyfishi në çmim, se 900 euro janë 1200 dollar, ja ku doli. E ka bler me 600 e shit 1200. Por por kështu që mendova. Qo se vetë që rrugën. Po po mendoja, nëse un shkoj <laughs> dhe blej dy iPhone dhe njërin vi këtu dhe e shes, pra atë ajo m'paguan gjithë rrugën mua. E vërtetë. Po të blej tre iPhone, i blej, se mund të blesh jailbroken. E vetëm i blen pa te pa mbyllur çfarë është ajo ëm um, i blen ashtu me 600 apo me 700 sa do jetë me 600 pritet që të jenë po mund të jenë me 700 këtë vit me që uh, janë më të mundenje ku diun se çfarë mm -hmm. Dhe atëherë ti nxjerr dhe po një rrog mujore. Un nxjer me një rrog mujore po dhe ashtu. Dhe un mund ta bëj për muaj këtë që më shkoj në Amerikë një javë. Silltra iPhone, i shes, e kupton, pastaj shkoj prapë dhe këon paguan rrugën te ndonjërat në Amerikë. Është mirë, u dëshuesme. Dhe filloj bën po. Se kështu i bie. Hap një dyqan. Sa sa të vi, jo, këtë mund ta bësh vetëm 2-3 rrugë sa të vi 6 tanë Shqipëri me shumicë. Po erdi me shumicë pastaj ai shtatarë antpasur nuk e ke sa tre. Po të të rruga 33. një pesëa tjetër më sill. Muam ose vrit më, më të përqajshëm. Nuk, një nuk, nuk e kanë, nuk e kanë kokën shqiptare për 900 euro. Çfarë janë? Ti gjithë me iPhone do ikesh për një ha. Kështu që mirë, nejse, ëm um, po thonë që do të jetë mundur, do të jetë mundur një shërbim i ri që do të do të nxjerrë iPhoni në bashpunim Apple me Apple-in me vizën Mastercard-in uh -huh. dhe një kompani tjetër American Express të kartave, do të bëjnë të mundur që iPhoni për shkak se ti për shembull je regjistruar në eh uh, iTunes, zakapresh um. ose ose kjo, çka quhet? Kë Music Store, Music Store, ha? Çka iTunes Store. iTunes. E gjithë dunash. Um ti je regjistruar ti apo Apple, star, Apple mm -hmm. Store, Apple Store? Ëh uh, dhe ke, ke e ke credit cardën e keqata. Mund ta përdorosh iPhone-in për të paguar kudo. Oh, nëse ti regjistrimin e ke bërë dhe numrin e kartës Apple-it ta ka, ata po pajisin tani pikat e shitjes, me thënë kashierat th apo arkat e stacionëve ndryshëm të pagesës. Që ti me një klik, që ti me një, jo klik fare, me është një teknologji që oh, quhet e ka një kompani që quhet Near Field Communications. Edhe kjo teknologji teknologji quhet Near Field Communication, që do të thotë vetëm ta afrosh në afrojnë um, te supermarketi ku kalon ato pip, po, edhe aty ka kartave teknike. Pikolish Nëse ti mund të paguash për një gjë, oh, të pëlqen, pa, paguam atë. Wow. Tek uh, stacioni i gazit e afroan atje tek ajo pompa shumë iPhone. shumë e zgjuar nga nga Apple-i. Kan e kanë ideja, thjesht që e ka provuar Google-in përpara me Google Wallet dhe nuk ka rresur shumë mirë. E kam provuar edhe disa teknologji tjera që ta mm -hmm. bëjnë këtë. Ka një rezistencë te klientët. Do të thonë, ndoshta është ajo frika që po ngutan. Po po elida me para me, lekë, thotë çdo kush, është sigurisht më mëri një kalamam për shkakun telefonin edhe fillon të mos përdori. Afrokt janë afronden me me herë zonj tit lekët. Ka një frikë që po i bën njerëzit. Po nëse do të zgjidhej si duhet on këtë, nëse do të kishte ndoshta ajo duhet duket organizuar ndoshta më mirë ti bën njerëzit pas saqë ta përdorin këtë po ra do të një sistem sigurie këtë edhe një kod pas Apple i që tani kanë mbi uh, mbi 100 milionë uh, numra llogarish bankare dhe kartash kreditit klientëve të vet që i ruanë i kanë databanc, kështu që do të mundohej që këto ti përdor ti kthej çdo telefon ta kthejnë në një në një portofol. Por, por imagjinoni pastaj implikimin se kjo do të kishte. Nëse nëse ti do të përdorje iPhone-in dhe shërbimin e Apple-it për të paguar me telefon, unë e thijë Vodafone-in <coughs> për zhvillon diçka ngjashme këtu në, në <coughs> Shqipëri dhe është duke ardhur. Kjo do të thotë që ti mund të transferosh gjëra, para Dhe nxjesh nga loja kompani të tjera që kanë bër transferta. Atë bën atëu do të të shmaren kështu apo tu futesh aty në tregun e tyre. Mm -hmm. Ti fillon bën bësh, por shume Vodafone do t mun t të mund ta bësh këtë në në Tallvin. Ë dua ti çonj Altinit un 20 dollar ose 20000 lek kredi. Mm -hmm. Por shoj nga numri im ja çoj ja çoj Altinit. Okay. Dhe altini i shkoj në telefonin e Altinit, mund të përdor këto. Mos vetëku, do ti të rëhiqesh edhe para para dora. Para tata. Kjo mm -hmm. ta. sigurisht jam kam gjel më të male të tata, a më të male, s'kam çfarë. Natis kam çfarë të bëj ti fëmbe, nduhet lepo. Tem, as var gjënim. This call play with true love. Tani ndadan 99 në mish, dan shur vetëm, sai bie 7 dit më von, iPhone i, i ri, 6, do të zhvillohet us oh. oh. rajon në 9:36 minuta jemi me klubin e mëngjesit në KlubeFem 104 dhe në ekranin e KlapTVs ne ju urojmë një ditë sa më të bukur të të Aha! Dhe, dhe të mbar. Do t'ju tregoj një histori sepse uh, ky zotria ka qen shumë e fat. Ës nisur për të vjedhur një supermarket por dihet në orët e mbrëmjes, historia ka ndodhur në Vietnam dhe ka vënë rejash dyçanit që dy zonjusha që supozohet se duhet të shërbenin klientëve në orët e vona të natës mm -hmm. kanë qen duke fjetur. Oh! Njëra madje kishte marrë dhënë ashtik dhe ishte rehatuar të mamë si për uh, tavullinës punës. Zotëreja ka hyrë dhe asë njëra për tyre nuk uh, e ka ndjerë, ka vëzhduar të jenë të qeta në gjumë, këj ka bërë dhe për pjekje për të verifikuar dheri në fund që ato ishë në një gjumë të thellë dhe këshu ka rezultuar, ka hyrë dhe ka vjedhur që uh, ka mundur. Në momentin uh, që këj mbaroj dhe vodhi të gjitha gjëra që i duheshin, mm -hmm. njëra për tyre vajz Por, por nuk e ja ka dalë do të mban të verifikoj se cili ishte personi që ka hyrë në dyqan dhe ka vjedhur njësasi shumë shumë të madhe malra shë pas i zotria ja kishte dalë mban dhe ja futi vrapet Mënda mm -hmm. e thasht që në fillim që ky ka qënë një hajdut vërtet vërtet ne me fat, fat. Palimin dirit Asin gjo Atere Do të bëjmë të një mishda shurësa e njojmë kolegun Altim Sula. Wow. A lesu atë djalëri. S'është me letra kjo? Jo, s'është me letra. Është tani thjesht e vendosun. Është thjesht me radh nga Coca-Cola Blendit. Sula! <laughs> ciao, <Çau>, ciao, <Ktu. laughs> ciao. Te zuri. Atëherë, ti do të vendosësh uh, ti do të vendosësh muzikën aty dhe ne do a do ni ta bëjmë me letra. Me kshu, ja, edhe, mami, dhe, dhe, kshu a do ni ta bëjmë kështu të ndershme? Jo, edhe kështu nuk ka problem. Më edhe ishte me letra që A se, bello, do të provoj fatin e dëviri para paqtu. Mirë, do ta bëj me letër me vrim, se nuk kam kohë të shkruaj. Me letër me vrim, po. Siç e vrima për tu mm -hmm. hapur ka. Mm -hmm. Edhe ajo punë. Ti gjithmonë Altina vonon. Cosa di veon? Edhe, çu këtë. Ne kishim mbaruar lojën tani. Mirë, ja, njëra këto letra do kët vrim. Ja, li. Do sjë dhe Altini për shoq. Inshallah i bi athiya. Inshallah të rënd. Se po i ranthia e gjithë kjo do të fikën kot. Evol. Gjithë kjo marrja me letrat. Qësi aty do ne brikosën. Altini. Shoh, i shaut të bie ty. Je gati të zgjedhësh? Larg altini. Gati nga jam dhe jam sigur i sigurt që vrimat do të bjerë jo jerit oltos. A praniet larg. Nuk vieta asnjëherë. Atë do të shikojmë. Varet, <gjit> varet se është ta drejtë. Justi fati në fakt është. <gjit> Mirëta altini, lojrat këto janë si, justi fati. Gozhda del me gozh. Gati gozhda. Largaun, largaun. Gate. Tani 20. Siguronësi, gudimunë si ja, i kam ndenë ndan dorë. Gudimunë çadoptën. Al lini e mbylli, kështu e bë me ziedhje me duar, siç e bëheti ngjëra. Oke, atë, atëra, janë të mbyllur, ha, unë se di, as unë se di se kush është kush. Tani më? Ziedh di al të ziedhësi parë? Po, do ziedh di parë. Al lini është duke ziedhur në këtë momente. E fundit është për mua, Fatim Terit Një, të të të më një të kam bedur, kësushë Le qikoni më gure hapa ti Ndhe nuk ka vrim Asi njërë nuk ka Ka një vrim, a ti qikoni njërë është me vrim Peram shpor me sire laps Unë nuk ka më vrim Nuk ka më vrim a qikante Kjo është të bea? Altini Altini Ok, ok, në vrego Atere Nuk existan E gjithë kjo, mishtë të pohëm më në dy minuta Dë minuta në transmetim <impar> ish Ajo që solli në këtë rast mund të themi që ishte eskrua. e shkruar. Ishte, <laughs> tamam, ishte shkruar, por ekse shkruan këtu, aty i përgjigje të dyte. E keni në skalet. Okej, gati? Gjat. Me nos muzikën. Athe Altini do të largohet me një dashurë, ndoshta unë do t'i bëj 3 uh, pyetje gocave, por janë pyetje që më vonë do t'ja drejtoj vetë Altinit. Gocat duhet të përgjigjen ashtu siç mendojnë se Altini do të përgjigjet kur këto pyetje i bëjnë atij. Ne mbasi këngë do të ballafaqojm përgjigjet që gocat kanë dhënë me përgjigjet që Altini do të jap, okay? Ju mund të merrni pjesë në 0692070222, duke dhënë neve opsionin tuaj, si do të përgjigjet Altini? Mundohuni të parashikoni saktë 0, 69, 20, 70, 22 Dhuradha për atë që vjen me 3 bëshqët Një orë tjetër nga primë më voqës Bravo, Bravo allë tam Pytje e parë për Altinin është kjo A i nuk nga të gjonë, të ko? Jo, jo. oke okay. Altin, do të preferoje Të ngelje mm -hmm. Në si përfashën e Hënës Satellitit të tokës për Po, të ngelje atje për qëtëmonë Në si përfashën e Hënës Apo Të ngelje si një satellit në hapsirë Nëse kur kur mbetesh në planet e vijnë më dal nga pasaj rreth planetit pafundësisht. Thjesht vjen më dal dhe jeni atë. Në Havan. S'ka dy si, të dyja janë me vdekje sigurisht, se nuk mund të jetosh shumë gjatë atje. Por, ose të mbetesh në sipërfaqen e Hënës, ose të rrotullohesh në Havan bashkë me atë që quhet në anglisht on space junk, që janë gjitho perrat e hapësirës që vijnë për dal, marrën de finix. Te filmi për rrezikshme. Në të dy raste janë rreziqet. Nuk është të ndihë shumë rrezikun. Në dy raste Altini nuk ka fund të mirë. Po mund të shpëtojë në sipërfaqen e Hënës? Mund dalin ndonjë astronaut apo? So. <gjë> <gjë> <Mund, gjë> po, da, mund. E, da tjete, si mund dalin. Të, fati, të, mund Jere, po, do ta mendosh më vonë se si mund dalë. Edhe çështja e fati mund tjetër. Dhe si vetëm fati. Fati spo e ndjek shumë, <gjë> kështu që. Mesim, okay. Iku kjo. Pra, Altini, do të preferonte të, mm -hmm. të mbetej i vetëm në sipërfaqen e Hënës apo të mbetej i vetëm si një satelit që rrotullohet pafundsisht rreth planetit? Shfotota diësht. Shumë bër. Eri kemi pyetjen numër 2. Mhm. Mm Altin, do të zgjidhje. Ti jepje dorë, një super ylli. Një femër që ti e dëshiron plotësisht, thellësisht, seriozisht. Mhm. Mm Verbalisht mund të shoqë. Gjithashtu, edhe pse do të qetritën ta mbajnë ndezur, por, por do të zgjidhje pra. Ti apo zhduar ti një super ylli apo të të ler një shumë paraqë. Të të ose të altini t'i abduar një super yulli Ose altinin t'a lër një shumët arraqe Në një rast, kërë është braktisës si Në rastin tjetër është i braktisuri Të jetë i braktisuri. braktisur nga një shumët arraqe Apo të braktisë kërë një super yull E fështë tjera është <të> Da shi këdo dilema t'i di mendoj që t'na dhe një <susë> <të> Unë rikë shu Me këtë punë merem Te lesh një super yll duhet jetë shumë e ndihmshme. Po, shumë e ndihmshme. Por do të lërë një shëmtaraj që duhet jetë gjithashtu. Po, në momentin që ti nuk e lë super yllin, ajo nuk të lë ty. Ka një zgjidhje logjike nga kjo situatë. Dobë mendoni, mund të jetë. Ne, unë kam shumë të qartë përgjigjen për vetë, s'mendoj fare dy herë, por gjithsesi, pyetja e tretë. Pyetja e tretë. Ëh. Altin. Do doje. Tisha. Ne katër klas shkoll. Hampo të ishin në shkoll. Dere i 32 vjeqë Do të zidhjet ishe me 4 klash shkoll Apo në shkoll dere i në moshen 32 vjeqë Në tëtjecara, a koma Në tëtjecara, a koma Për shaka, oke, mirë Mirë, e ishim pjesën në tëtjecara, a koma Se të shu e gjushe i klasës, shmesai Dere i 32 vjeqë në klasën 2 të part Qënë parë në moshen rrën 22 vjeqare A i në bankë parë që unë him <laughs> Shok lase me Altinil Nditi <laughs> tjetër suta kemë Do të të të të vazhdoj në stafë <laughs> Mirë, barruam okay. Tweet e di bëm 069 20 722 mm -hmm. Altinil ishte gati të më kafshon të një Dilemat bërë Altinil në bën Ne do të shkojmë të kënjë në prerje e shkur tër publicitaran Kër të këthejemi do të kemi edhe ato Që shoku do të zgjedh Juve mund të shkrua një tuajat Në 069 20 722 069 20 722 069 20 722 Gatim Evo, do të thonë tani ja, Simi mirë pasaj Nise, po e shikoj që Po mm -hmm. flitës shumë këtë Uu, uh, nëmte në Fili në muaj në për Jo, po flitës shumë për këtë Për, për, për postblogun, e dëmëtuar atje mm -hmm. oh, Gjithë nëmë A ja, do të thonë njerëzit jo kafsh, jo këshu, jo ashtu Komunistit, ja, komunistit po, po thonë Jo për të thënë komunistë, po nuk mendoj se janë komunistë ose komunistët janë shumë pleh. Shkatrimin e kemi ne, s'kemi çfarë. E kemi një çikë shumë. Sepse nëse nëse pas blloqut e kanë prishur komunistët, i bie që monumentin e pavarësisë atje ta kenë vjedhur turqit. Që i që kanë heqë ato. Sipas logjikës. Na, ne i heqim nga vete pastaj komunistët turqit, gjemmë sa epitetë kështu edhe largojmë nga shqiptarët. Mirë. Si Ëh mirë. Tani kemi përgjigjet e Altinit, miq, dashur, ballafaqim i madh këtu në klubin e Mëngjesit, ha një, një kolegu, është loja jonë e fundit për sot. Gocat kanë dhënë përgjigje të thyra në lidhje me Altinin. Le të shikojmë se si do të përgjigjesh ai vetë mm -hmm. dhe nëse Jeri dhe Olta kanë mundur të parashikojnë për të përgjigjet e sakta. Pyetja e parë për ty Altin është kjo. Ëh. Mm -hmm. Do të preferoje një fund, janë dy fund, funde te ty për ty. Po, dy funde të ndihmshëm. Jo normale. Jo normale. Njëra është kuti, ku ti mbetesh në sipërfaqen e hënës. I gjanania oh. kozmike të Haron. Po. Dhe sigur paraset, uh... mm -hmm. Është sigurisht këca or para se të vdes. Mhm. Tjetri është ku ti në uh, një aksident hapsinor, sërish. Ngjet në hapësirë, ndëqarkullon si satelit rreth tokës, po. si te filmi. Dosha një ditë apo dy si si Me Sandra, Sandra Bullock. Po. Androro ta konjozi. Është të mërmshëm në fakt, më thënë fak, drejt. Shumë të mërmshëm. Unë do të preferoja më shumë sipërfaqen e hanës. Sipërfaqen e hanës. Okej. Okay. Po miqi para sushi datë një mund plus koshë chic se nuk ka gravitetin si tok. Por gjithsesi, יש një, një këso. Kshu... <gjuh>. Um superfaqja. Si superfaqja si si e hynës së startot dje. Olga thotë, kisha menduar që kiste të sigurt. Ja. Është rotulluar boll. Tani kemi kemi <laughs> pyrin e dytë për Altin e Altin. Do të preferoje. Po. Janë të dy të dhimbshme. Mm -hmm. Ti i jepje Duarte një super ylli. Po thënë ka mund ishe femëran që ke të shruar më shumë Ti i për duar dhe ka fjallin që Ta lije Ta lije Ta braktisja Ta, ah, ta braktisja braktis, braktis një ta, super yull Apo të a, të, të braktisët të ty Një shpifsir <laughs> Po të braktisët të mua një shpifsir Brav E sakë shumë tjeshtë Braktisat Braktisat po <laughs> E sakë tjeri E sakë tjeshtë Brav Brav Mund jetë shqirin për ty E si mund të alloraj Mund jetë Mërë frimë mërë hatë Okej Gjytheja e 3 në fundit është do të zgjidhet kisha vetëm 4 klasë shkollë po apo ti je akoma në shkollë në moshën 32 vjeçare ti s'e dukë bërë mastera doktoraturë jo në 32 vjeçare jo jo e langjë si 30 vjeçësh ka vetëm 4 klasë shkollë 4 klasë shkollë por ti në jo 32 vjet në shkollë le të shikojmë Në shkohëm dhe 32 vjeq Po mund isha aksin profesionalet Po bra, ti pëse u trembe Përgjithja u dha, do t'eshtë në steruar Në shkohëm dhe një 32 vjeq Althini të një Althini zgjetë ignorancën e thellë Oke, falimin dhe Althini Mishtashur, ne e i këtu në krymin e mqesit Për t'i uruar në ati Një loj të luaj të uruaj të uru mirë Gocat të, të sakta në dy prej përgjishjeve Dhe tretën e kanë hum burqët Dë janë kështu që, që janë parazim Gocat njëra me tjetërën I bie gosa që të bëjmë tani Përleshen të uaj në balt Cilë një rovët e banjën Së është a jo, jo, përleshen në balt prit. Kemi jo, vasën me balt Vasën me balt Për jotan Nuk të e përdojnë më sot? Nuk të e përdojnë më sot? Nuk të e përdojnë më sot? Po o, si desirin, po më në çokoladë. Si dëshiron, famë në banë. Mirë, okay, hajde. Alti ndonë bla stavei bebesh? Un pa për la. Okay. Kthehemi nesër në klubin e mjesit të miqdashur për Olta kundra Jeris në Vaskën me çokoladë. <laughs> Por më parë Kristi është me tre përgjigjet të sakta. Da, Bravo. Fiton një orë nga Premium Matches. Po lemënder Kristi Olta. Do t'ikim të ani, në krymën e mëgjësit, ne e mbyllim të, do t'i gjojemi e shihemi nësër mishdashur 10 million people është kënë nga që example do të këndoj për të mbyllur Qaon nga për vendi i Eri Altini, Oita dhe Lori, pafshim. ditë mbar Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për This is the flight of the navigator. See you all next year, maybe later. Twelve rounds and we've still got stamina. It's just us, no phones, no cameras. Something in the air just grabbing us. Same time next week, thanks for having us. Ten million people, people. We're hanging on every word. Each and every word they say. We're banging on every door. Never thought we'd see this day Look how I smile It spreads for days Happy we came We'd lost our way again Look how I smile da